Amin. Vəssalat vəs-salam ala ashraf al-anbiya və al-mursalin, seyyiduna Muhammedə və al-əli və səhbi əcməin. Allahumma yessir li amri və eşrah li sadri və halli li ummatin lisani yafqahu insan nə qədər <gülüyor> çox Allah Allah Subhanahu bir o qədər onların üzərinə nimətini artırar və həmçində Allah Subhanahu taala o bərəkətli eləsin bu dərsimizi, həmçində ef sahibini də hifz eləsin. Onun ailəsinə özünə bərəkət versin. Amin. Çünki bugün gün həqiqətən də böyük nimətdir, yəni bu cür e, dərs keçmək və Allah Subhanahu insallah bizi axiraq incatlan müvəffəq eləsin. Amin inşallah. Və biz keçən dərsdə Ömər ibn Hattab radiyallahu həsini həm yəni, davam etdirmişdik. Və bu hədis dedik ki, el-məhlə arasında cibirliyin hədisi kimi yəni tanınır. Hansı ki, bu hədislə, demək, Cəbrail a.s. gəlir, Peyğambər s.ə.və suallar verir, iman, əhsan və İslam haqqında və Peyğambər s.ə.və onun suallarını cavablandırır. Və gecən dəstə biz iman məsələsində, yəni Cəbrail a.s.və iman məsələlərindən danışıq və qeyd elədik ki, ümumiyyətlə, burada qeyd olunan imanın şərtləri O, imanın əsas altı rukunudur. Ancaq başqa ki, imana aid olan məsələlər var, onlar isə bu məsələlərin yəni, furğuları salır. Yəni, imanın usulları var və bir də furğuları var. Və həmçində qeyd elədi ki, o, bəzi firqələr, istər ə, ilk firqələr xavarizdən tutmuş, bununki firqələrə görə istər olsun, istər xavarizdən olsun, fərqi yoxdur. Dedi ki, onların ə, müxalifliyi əgər ə, usul məsələlərində isə, Onlar əhlüsünnə dairəsindən qara çıxırlar. Necə ki, məsələn, Xavaziyanın etiqad elədikləri və hətta ki, murciələrin etiqadı, bunlar ə, usulda ixtilaf elədiyinə görə bunlar əhlüsünnə dairəsindən qara çıxırlar. Ancaq o ki, qaldı ki, əssillər əhlüsünnədir olub və furuullarda bəzi xatalara yol vermək, burada da bəzi alimlərin görə o əhlüsünnəyə nisbət olunur. Niyə görə? Çünki o usul barədə müttəfiqdir. Yəni həmin məsələn Əhl-üsünə olduğuna görə onlar əslən Əhl-üsünə qəirəsindən, yəni çıxarıb. Və həmçinin də qeyd elədik ki, ümumiyyətlə bütün bu 72, 700 nə hətta elə firqələr var ki, firqələrin qollarına görə sayı 300-ə keçir belə. Çünki qeyd elədik ki, təkcə Türkiyənin üzünə Sufi təriqətinin 60-dan yuxarı qolları var. Yəni onlarda da onu ə, necə deyilir, şaxhaləndirmək çətindir. Niyə görə? Çünki hər bir cemaat bir dənə adam e, özünə bir təriqət seçirlər, bu təriqənin olur. elə də bu olur həmin şeyxin cəmiət. Ona görə də təəccüblənməyin ki, deyirlər ki, bu flan kəsinin adamıdır, bu flan kəsinin şeyxidir və əlavə s. Çünki bu şeylər artıq o cür cəmiətlərdə adiləşib. Və həminsinə Dağistan tərəfdə də bu cürdü, həminsinə İraqda da bu cürdür. Həminsinə e, Suriya tərəf, Şam tərəfdə də, yəni e, sufi bağlı məsələ, demək olar ki, hər yolun özünür, yəni şeyx olur. Və həmisinə qeyd elədi ki, e, iman məsələsində, ümumilik, ümumilikdə götürəndə, yəni, mürziyyələr, xavaricilər, müətəzilər və başqa, başqa firqələr dedik ki, əhl-ü sünə müxalifdirlər. Hansı məsələdə? İman məsələsində. Və qeyd elədi ki, e, onların əhl o sünə elədikləri ixtilaf qadir imanın əslinə. Yəni, biz qeyd elədik ki, əhl-ü sünədə iman, bir şeydir yoxsa ki bir neçə hissədən ibarətdir? Yəni iman əhli sünnədə bir hissədən ibarət yoxsa bir neçə hissədən ibarət? Bir neçə hissədən ibarətdir. Aydındır? Ancaq e, yəni bu bir neçə hissə nə deməkdir? Bir neçə hissə o deməkdir ki, yəni peyğəmbərsəm dediyi kimi el imanun bidun va sittun və fi ba'dir rabat Yəni, iman 60 və bir neçə və bir vaxtda gəlir ki, 70 və bir neçə şövbədir. Yəni, nə deməkdir? Yəni, iman özü o hissələrdən ibarətdir. Və çox görərik, kədislərdə Pərin Sələm e, dediyi kimi, e, fılan şey eləməzsən, mömin olmazsan fılan kəs fılan şey eləməzsən, mömin olmaz. Hansı ki, Pərin deyir ki, kim iman gətirmişsə, qonşusun əziyyət verilməsin, kim Allaha vaxt üçün imanı gətiribsə, susun, ya xeyri danışın, ya sussun Və ki, bu imandan deyil, və yaxud ki, bu imandandır. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, əhlüsünün eytiqadı da odur ki, yəni iman bir şey deyil. İman hissələrdən, cüziyyətlərdən ibarətdir və iman da qalxır və düşür. Nə zaman qalxır? İtaiyyətinə. Və nə zaman iman elir? Əfsilən. Ancaq xavariclər, mötəzilələr, cəhmiyələr, <coughs> düz cəhmiyələrin ixtilafa biz başqa yerlərdə, həmin içində növləri və həmin içində xavazanın özlərinin qolları və həmin və başqa firqələrdə ixtilaf nədir? Onlar qeyd edirlər ki, iman onlarda bir şeydir. Yəni bu cür məsələdə onlar müttəfiqdilər. Yəni əvvəlcədən ixtilafdadılar əhlüsünnən, əhlüsünnə qeyd edir ki, iman bir neçə hissədən, yəni cüziyyətlərdən əcizələrdən ibarətdir. Ancaq həmən firqələr, xavarici, mühətəzilər, müət mühətəzilər və başqaları, bunlar qeyd edirlər ki, iman bir şeydir. Yəni, ilk ixtilafları əhlüsünün budur. Və sonra onlar üçü də cəmləşirlər, ittifak edirlər ki, bəli, iman bir şeydir. Və sonra onlar təzərdən ittifakdan sonra ne edirlər? İxtilaf edirlər. Nədir onların ixtilafları? Onların ixtilafları xavarici, Murciələr bir də mühətəzilər. İxtilaflar yenə iki elə böldür. Yəni, xavarizlərlə mühətəzilər bir işsə dedilər. Yəni, onlar deyilər ki, bəli, əgər bir şey edirsə, deməli, ondan biri etsə, bütün iman neynir? Bütün iman etir. Və, e, murciələsə deyilər ki, xeyr, əgər o bir şey etsə, onun da əsli varsa, neynir eləsin, onun imanı etmir. Aydındır. Yəni, hətta o cür firqələr ittifak edəndən suad neynirlər? İxtilaf edir. Aydındır. Və bu baxıblar da bugün əhli sünnəni iddiam it itd elmə və yaxud ki, əhli istər vəfat etmiş müasirə alimlər, istəsə öndə olan alimlərini iddiam eləyən bəzi filqəsə, deyədim belə cahil insanlar, nədə iddiam nə eləyirlər ki, əhli sünnə murciyyədir. Yalnız, hansı səbəb görə murciyyədir? Çünki e, namaz qılməyənə kafir demir deyənə. Və yaxud ki, kafirə kafir demir deyəni. Aydınlıq, çünki onlar bizi başqa şeydə iddiam edilir, amma ki, Yumbaz Hüsemin kimi aliməri başqa şeydə iddiam edilir. Çünki onların rəyinə görə onlar tağud və yaxud da başqa bir kafir dövlətdə yaşayırlar və onun kafir olduğu halda onu küfürdə iddiam edilmir. Bu cür ixtilafdır. Yəni, yenə də əsli nəyə qayıdır? Yəni, də imanın əsli məsələsinə. Biz də dəfələrə qeyd edirik ki, yəni, hər bir mümin, İlk öncə öz ictihadın əqidəsin, mənəhcənin yolunu öyrənməlidir. Hətta oradan qırağından gələn səhvlər, şübhələr və ya da ki, e, keçmiş bir ihtilaflı məsələlər o insanı sarsılmazın. Çünki görürsən ki, e, bizim savadlılığımızdan irəli gəlir ki, biri bir söz deyəndə biz dərhal ne edirik? Şübhəyə düşürük. Haf falan kəs haqqı dedi, ay falan kəs haqqı dedi, heç bir problem yoxdur haqqı deməkdə. Niyə görə? Çünki hətta yalançı da haqqı deyə bilər. Necə ki, Peyğəmbər salsəm, Abureyran hədisində, Abureyran Peyğəmbər salsəm zəkatın üstünə qovaralıqçı qoyur və e, bir-iki gecək şeytan gəlib keçir, tutur yalandan, deyir, uşağım belə, övladım belə bıraxır. Axırınca, bəs o şeytan idi, onu tutsaqla və gəlir, deyir ki, yenə bunu tutandı və ona bildirik gəlməsinə elə bir şey öyrədim ki, onu desən, heç bir cin şeytən sən yaxınlaşma. Deyir, ayət kursun, deyir, və o ayət kursun, deyir, bu da bunu bıraxır Və sonra Sabasının gəlir peyğəmbərsən bunu danışanda, pensəm nə deyir? Deyir sadaka vahu və kəzub. O deyir düz yedi hansı ki, o yalançıdır. Yəni hərdən yalançı da düzü deyə biləncə bu günki gördüyümüz günlərdə o bəzi istər e, kafillərin, istər e, şər, kisəl qərb ölkələrinin, yəni dinə müxalif olanlar görürsən ki, hərdən haqqı da deyirlər. Amon haqqı dediyinə görə məgər biz məlik o təvhid əhlidir? Xeyr. Aydındır. Və ya da deməliyik ki, o müsəlman xeyr deməliyə deyirik. Nə qədər e, kafir, rəhbərlər və ya da başqa-başqa görsən -başqa. ki, həldən e, hansısa bir e, əzirə çəkib müsəlman dövlətin də haqqının müdafiəsindən danışır. Amma buna görə deyilmi ki, flan, kəs, e, müsəlmandır? Flan. Yox. Nə görə hətta o kafir də yalanı deyə bilər, e, düzü deyə bilər. Aydındır. Və sonra qeyd elədik, imanın məsələnin danışanda e, qeyd elədik ki, ümumiyyətlə, Burada hədisdə yalnız yalnız açıq-aşkər adları qeyd olunub, yəni Allah'a ı iman, mələylərə iman kitablarına, iman elçilərinə, qiyamət günlə və qədərin xeyrinə və əşərinə və hamısında cüyücü də olsa açıqladır ki, yəni Allah'a iman nədən ə, söhbət asır, yəni necə iman etməliyik və həmçində qeyd elədiyik ki, mələylərə iman, mələyləri necə deyilər, sayları, vəzifələri, vəzifələri, vəzifə adları, Və həmçində e, kitablarından danışır ki, bizə valid olan kitablar hansılardır və sonra hansı kitab nəsiq olunub, hansı silinib, hansılar, hansı hansını sil və qeyd elədir ki, yeganə təhrif olunmamış yeganə kitab hansıdır, Quran-ı kərimdir ki, hansı Quran-ı kərim e, bütün kitablar nəsiq edir və Quran-ı kərimin hökmləri bütün kitablar nədir, ucaqdır. <gülüyor> Və həmçinə qeyd elədi ki, və bu da o demək deyil ki, bizim əlimizə incil və ya da ə, yəni yeni incil, köhünə incil, yəni novıza və ya da ki, starıza və hansından biri əlimizə tüksə, o demək deyil ki, bu təhlif olub, deyə biz onu murdar yerlər turlamayıq. Niyə görə? Çünki onun içində də haqq olan ailərdə ola bilər. Aydındır. Çünki o tamamilə dəyişilməyib. Orda müəyyən şeylər dəyişib, daha doğrusu daha çoxu dəyişib, amma yenə də haqqdan orada nə var? Əsər əlamət var. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi də bir hədisində buyurur ki, "Əgər əhli kitabdan bir xəbər gələsə, əgər bizim şəriətə zidddirsə, nə edirik? Götürmürük. Əgər muvafiqdirsə, nə edirik? Götürürük. Nə zidd, nə də muvafiqdirsə, onu nə? Qəbul eləmirik." Aydın, yəni demirik ki, bu səhidir və ya O mövqidini, o mövqidi də həmin anda da, yəni, diyanırıq. Və həmçində, yəni, bura kimi davam elədik və sonra isə e, Cəbrail əleyhissalam, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmlə bu sualların cavabını alandan sonra nə dedi? Dedi, sadakt. Yəni, düz idi, yəni, təsdiqləri. Və bu da şək yoxdur ki, sahabələri təəccübləndirici hallardan idi. Təəccübləndirici hallardan idi ki, yəni, bir insan soruşur, və sonra da onun cavabından sonra onun cavabı neyə neyir? Yəni, təsdiqləyir. Sonra biz qeyd elədik ki, bu imanın altı ərkanında e, altı ərkan imanın özünün də bunlar usul ərkanlar salır və həmsə dedik ki, bunlara furu olanlar da var. Yəni, keçən dəstək kim varsa, yadında salırsa, dedik ki, məsəl üçün, axirət günlə iman mütləq şəkildə gəlib, amma o ki, qaldı bərzaq, Mələyin sorğusalı, sonra onun səmaya qalxması, düşməsi, qəbir əzabı və sonra qiyamət günü, surun çalınması, insanların dirilməsi, hoz, mizan və eləq və s. Sırat, bunlar hamısıdır, nəyə tabi edir? Həmən axirət gününün, yəni imanatı aydındır, yəni bu usuldur, o bir süləyəsə furoy kimi buna tabi olur. Və sonra da qeyd elədik ki, daha doğrusu burada bitirdik və sonra isə Cabrəl a.s. növbəti sualını Peyğəmbər s.a.sələm verir və bildirir ki fe akhbirni anil ihsan mənə ehsan haqqında xəbər ver və bunu da keçən dərsdə qeyd elədi ki, yəni ehsan haqqında da peyğəmbər sən deyir ki, sən Allah elə ibadət edəsən ki, elə bil ki, sən onu görmüşsən ki, görürsən kimi. Əgər sən onu görmürsənsə, bilginən ki, o səni görür və qeyd elədi ki, bu əslində ehsanın neçə mərtəbəsidir? 2 mərtəbəsidir. Hansı ki, birinci mərtəbəsi, ikinci mərtəbələ nədir? daha üstündür. Yəni bu əgər ə, öz Rəbbini Rəbb kimi qəbul eləyisə, özünü qu kimi Rəbbinin qabağında tanıyırsa və Allahın göndərdiyi elçisinə itaat edib əmrlərini yerinə yetirib qanunlara çəkinirsə və peyğəmbər əsasən bütün əmrlərinin ağısı olmayaraq onun əmrlərini yerinə yetirirsə, dedik ki, bu artıq qulun öz, özünü qu kimi yan yəni, tanıması deməkdir. Və quld əgər özü-özünün xilqətini, yəni nədən ötürü xərq olununu dərk eləsə, qul artıq nəyə dərk eləmiş olur? Öz Rəbbini. Əgər biz deyiriksə ki, biz Allahın quluyıq və əgər biz özümüzü qul kimi qələmə veririksə, deməli bizim nəyimiz var? Rəbbimiz, ağamız var. Hansı ki, biz də müstəqil deyilir, biz də kiminsə quluyıq, aydındır və bilməliyik ki, o ağamız, o Rəbbimiz, hansı ki bizim böyümüz, bizim hansı ki kiminsə qulıyıqsa, biz onun əmirlərini inəməliyik, yerinə getirməliyik, aydındır. Və qadaqanlarından da çəkilməliyik. Və bu halda əgər qul özünü bu cür aparasa, yəni bu cür hərəkət edəsə, və o qulun həqiqi qulluq məqamına gətirib çıxarır. Hansı ki qul məqamı, dediyi, kesən dəstə dedik ki, ən yüksək məqam salir. Hansı ki Peyğambər s.ə.v. Həm elçi idi, həm Peyğəmbəri idi, həm Allahın sevimlisi idi və eləyələ və s. Eyni zamanda Allah onu Quran kəm adlandırdı? Qul. Yəni, bunu göstərir ki, ən yüksək məqam nədir? Yəni, quldur. Sadəcə, o qulların içərisində Allah Məhəmməd Peyğəmbə səhəm seçdi və ona vəh göndərdi, kitab göndərdi və eləyələ və s. Onu bu ümmətin üzərində qoydu? Peyğəmbər seçdi, aydındır. Və biz də əgər özümüzü qul kimi qələmə verib, öz, ə, ağamızın, Rəbbimizin qulu kimi iddia ediriksə, onda biz özümüzün necə aparmalıyıq? Qul kimi. Bilməli ki, bəli, biz əmirlərə itaat etməliyik. Yəni, bu da o deməkdir ki, bizim həqiqi qorxumuz, həqiqi sevgimiz, həqiqi sığınacaqımız kim olmalıdır? Allah subhantalı, aydındır. Və bütün bunu dərk eləyindən sonra qul artıq onun başına gələn əziyyətlərdə sarsılmır. İtirdiyi şeylərdə peşmansılı çəkmir. Qul, bəli, dünyasını da və ahirətini də fikirləşir və eyni zamanda da əsas hədəfi onun nədir? Allah subhantala ibadət eləmək. Hansı ki, Əzəriyyət Əz surəsində Allah subhantala buyurur? Biz cinləri və insanları nə üçün yarattıq? İbadət etməkdə ötələm. Və bu, o demək deyil ki, Qul gün gününü səhərdən axşama kimi ibadətdə keçirməlidir. Xeyr. Qul 5 namazı var. Deməli namazlar arası istirahəti var. Qulun, qulun bir 1 il, ildə bir ay orucu var. Deməli qalan ayda istirahəti var. Qulun e, gün e, ömründə bir dəfə həcc-i var. Deməli başqa vaxtda istirahəti var. Başqa vaxt getməyə bilər. Aydındır? O başqa-başqa əmrləri var öz rəbb-i tərəfindən və eyni zamanda da nəyi var onun? Arasında fasilələr də var. Hansı peyğəmbər salsələm bir gün eşitdir ki, üç nəfər, 4 nəfər yığılırlar və biri deyir ki, bu peyğəmbərlərin keçmiş və gələcək günahları bağışlanıb, biz gərək ondan da daha çox əməl eləyək ki, bəs biz cənnətə layiq olaq. Onda biri qayıdə deyir ki, mən bundan sonra evlənməyəcəm. Ancaq və ancaq subayçılıq, ancaq ibadət və yax və O bisi qayd edir ki, onda mən doğuş mən da heç vaxt çörəy yeməyəcəm, ancaq oruç Bu əməl daha üstündür mənim üçün. O bisi qul qayd edir ki, onda mən də gecələri yatmayacağam, ancaq gecən səhər ibadətdə olacağam. Və bu xəbər peyğəmbər səlsə mən çatır və peyğəmbər səm çıxır minbərlə və deyir ki, o insanların halları nədir? Onlar belə-belə sözlər danışırlar. Biri deyir, belə eləyəcəm, biri deyir, belə eləyəcəm. Amma deyir mən, qorxana. Yəni ən çox Allahdan qorxan qul hansıdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Aydındır? Və də mən gördüyünüz kimi evliyəm və mən oruz da tuturam, yemək də yeyirəm və mən də gecə yatıram da dururam da nə İbadət edirəm. Və bu onu göstərir ki, o həqiqi ayədə gələn qul sözü, o bizim həqiqi hədəfimizdir. Amma bu o demək deyil ki, biz bütün günümüzü, bütün günümüzü elə deyəcəyik o biz qorx, biz ancaq ibadət edəyik. Allah usb. bizə dünyamızda qazanmaq əmr eləyib, bizə Peyyaməlisəm əmr eləyib evlənək, övladlarımız olsun, onları Allah usb. itaətində böyüdək, və yaxı və s. həzdə gedək, ümrəyə də gedək, 5 namazı qılaq, arasında istirahət deyilək, və yaxı və s. aydındır. Yəni, bu, bəzi insana görürsən, bunu bir, az bir tərəflə qəbul edirik, yox, biz qul olsanız, bütün gün ibadətdə olmalı və bu günə kimdə bu cür camatlar var. Hansı ki, Ömər Radiyalanın vaxtında belə bir insanlar olub ki, e, daimən bir meçiddə ibadət eləyən olur və bir gün Ömər Radiyalan görür ki, bu daimən meçidədir və soruşur ki, bəs bunu dolandıran kimdir, də? Bu, kimin səbəbi ilə bu dolanır? Deyil, onun bir dənə tazir qardaşı var, onda Ömər Radiyalan deyir ki, o qardaşı buna nə deyir? Yəni əvzəldir. Yəni əvzəli nədədir orada? Əvzəli onlarda ki, o həm işləyir, həm ibadət eləyir və heç kimədə nədir? Möhtəcdür. Amma bu isə ibadət eləyir və eyni zaman nədir? Yəni, yəni müqtəz, aydın. Yəni, fikirləşməyin ki, Allah səmadan buğda göndərir, arpa göndərir və çörəyə göndərir. Xeyr, Allah səmadan nə indirir? Yəni. Yağış. Yəni, bu da o deməkdir ki, qul, hökmən işləyib çalışmalıdır. Sadəcə, yenə dediyimiz kimi, onun bütün həyatı, hədəfi dünya olmalıdır. Bizim hədəfimiz nədir? Ahirət. Sadəcə, bu dolanma, işləməyə dolanmaq, bu bizim ahirətimizə apara nədir? Bir vasitədir, səbəbdir. Kim onu sürünə-sürünə keçir, həmən o yolu, kimi nazimət səhzlə keçirir, kimi gecələr namaz güncələ oruzla keçirir, kimisi gecələr yatır, güncələr yiyib ancaq Ramazanla kifayətlənir. Sadəcə o məsafəni ancaq özümüz qət eləyirik. Bəzələmiz ibadətdə, bəzələmiz asilinən yanaşı Bəzilərimiz tamamil ibadət eləmdir, bəzilərimiz Allah uzaq ələsin, müşrik, kafir kimi gedir dünyadan və bazı rədə ibadətçi və eləxə və s. aydındır. Yəni, əsas məqsəd müsəlmanda hədəfi ahirətdir, sadəcə o işləməyə, qazamaq, dolanmaq, onun ahirətə aparan, yəni səbəblərdən biridir. Və ehsan haqqında da keçən dərsdə danışır ki, və ehsanın ən yüksək təbəqəsi insan öz Rəbbini Görülmüş ki, ibadət eləməsidir və bir neçə misallar da gətirir ki, sələflərdən sələflər o qədər, yəni Allah subhanı talaya yəni imanlar o qədər yüksək idi. Onlar o qədər ahirətdə yaxın idilər ki, onlar o dərədə çatmışdılar ki, dillərlə deyirdilər ki, biz məndir Rəbbimi gördüm, məni Rəbbimdir yuxuda gördüm, mən Rəbbimi ən güzəl simana gördüm və eləxə və səyirə. Yəni bu cür ləfslər imam Əhmətdə imam başqa-başqa başqa sələflərdən vardır olub. Və ikinci isə ehsanın mərtəbəsi hansı idi? Ehsanın mərtəbəsi sən onu görmürsənsə onda yəqin bil ki Rəbbin səni görür. Yəni insan ola bilər ya imanı zəifdir, ya ibadətdə zəifdir. Ola bilər insan anca və anca 5 namazdan kifayətlənir, asiliyət daha çox yol verir, itaətdən yayınır, amma bu deməliyə ki qul özünün tamamilə Kimsəsiz dərk eləməlidir. Xeyr, onda qul bilməlidir ki, onun üzərində nəyə var? Rəbbi var. Onun üzərində Rəbbi var ki, onu görür və bu Allah onu görməsi, müraqibə eləməsi bu artıq qulu neynəməlidir? O asil asiliyədən çəkindirməlidir. Və sonra isə Cəbrəl ə.səlam, Peyğəmbər səsəni soruşur ki, Fəəxbirni ənissə'ə Mənə deyir, qiyamət sahtı haqqında xəbər verir. Və şəx ki, o e, idi hansı vaxtda, hansı gündə e, nə zaman baş verəcəyi, yəni hansı gün, hansı ilin, hansı tarixində baş verəcəyi, yəni heç bir Quran və hədislərdə gəlməyib. Nə zəifdə, nə səhidə. Yalnız-yalnız qiyamət günün qopması, cümə gündə gəlməsi varid olub. Aydın da bəzi hədislərdə gəlib. Ancaq hansı günün cüməsində, hansı ilin, Hansa in cüməsində gəldiyi nədir? O, varid olub. Onun yerə bəzi insanların Ə, iddia eləməsi ki, filan kəs deyil, iki min neçənci ildə axirət kopacaq, iki min neçənci ildə kopacaq, Bunlar hamısı nədir? Batil, inan, batil rəylərdir, e, hətta bəz hallarda demək olar ki, o, küfrə də aparıb çıxara bilir o insanı. Çünki Peyğəmbər s.ə.v bu ümmətin Peyğəmbəri və vəh göndərən Cəbrail ondan soruşan vaxtı Peyğəmbərsən ona qayda edir ki, Heç də deyir soruşan soruşulandan çox bilmir. Bu o demək idi ki, e, Cəbra əleyhissalam da Peygamberdə bu barədə elmi nədir? Bərabər <coughs> heç biri bilmir. Niyə görə? Çünki beş şey var ki, hansı Quranda də gəlib, bəzə ki, onun açarı Allah subhanəhu və təala-nın əlindədir. Onlardan biri də nədir? Yəni qiyamət saatının yəni qopmasıdır. Yəni nə zaman qiyamət qopacaqsa, məsələ o mövzudan gedir. Və sonra Cəbra əs-salam yəni bu sualla kifayətlənir və deyir: Onda sən məni onun əlamətləri haqqında xəbər verir. Yəni, şək yoxdur ki, hər bir e, əməlin əlaməti olduğu kimi, necə ki, e, həccin, necə ki, ümrəni, necə ki, namazın, necə, hər bir əməlin özün əlaməti var. Yəni, namaz elə belə kimsə indi durub süb-namazı qıla bilər, yəni, kimsə süb namazın inkar edir, xeyr. Amma kimsə durub indi süb-namazını qıla bilər, onu da xeyr. Yəni bu o demək deyil ki, bu insan süb namazı inkar edir. Bu o deməkdir ki, süb namazın ilk yeri, namazın qılmaqda ön təri ən birinci olmalıdır, vaxtı girməlidir. Ən birinci şərt budur ki, bəli onun vaxtı girməlidir. Sonra isə başqa şərtlər, üstü təmiz olması, dəstəmaz və ağ və s. bunlar artıq növbəti, yəni şərtlər. Əsas məsələ nədir? O namazın vaxtı girməyə. Yəni əlamətdir o, aydındır və eyni zamanda da qiyamət səfatında əlamətləri var. Və Cəbrayil əleyhissəlam peyğəmbər əsənnə soruşur ki, Yaxşı, bəs onda onun əlamətləri haqqında mənə xəbər ver. Və Peyğəmbər (s.ə.s) burada iki dənə əlamət, yəni qeyd edir. 1-ci buyurur ki, entalidəl əmətu rabbətəha. 1-ci ki, kəniz öz ağasını doğanda doğur. Yəni kəniz öz ağazın ağasının doğur. Bu ayədə, bəhsin bu hissəsində bəzi alimlər bir neçə rəy dedilər. Bəzlənin rəyinə görə bu odur ki, e, artıq İslam fətləri çoxalacaq, İslam fətləri çox olacaq və e, müsəlmanlar həmin ki, fəth elədiyi kafir dövlətlərindən kənizə cariyələr cəlb eləyəcəl öz dövlətlərinə. Aydındır? Və e, hamı da bilir ki, kəniz özünə salır, qul sayılır. Yəni onunla yaxınlıq eləməyə başqa cür şeylər ona kəbincə lazım deyil. Aydındır? O sənin mülkündür. Sən onu istəsən bazara çıxar, istəsən kiməsə hədiyə ver, o sənin mülkün saldüzü. Bu, o deyil ki, o ilə e, qeyri-insan kimi rəftar eləməyə olacaq, xeyri, bu, batil rəyidir. İnsan kimi rəftar olunur, çünki bəyin sağlam qullar başına buyurub ki, özün yediyi və ona yedizdir, özün içirdiyini ondan içirdir, özün qindən ona qindir və onun gücü çatmən şey nə deyir? ona yükləmə. Aydındır, belə hallar çoxdur. Hansı ki, hətta Ömər Ağlan vaxtında da bə bəs bizim ağalarımız bizi yüksəldirəni və pensam ə, Ömər ağalar onlar da yəni cəzalandırır. Yaxşı, dedi ki, alim ki, bu ə, hədsin mənası odur ki, yenə yəni, qadın, kəniz, qul öz ağasının doğanda. Yəni dedi ki, fətlər çoğalır. Müslümanlar mücahidlər oradan kənizlər gətirirlər, uşaqlar gətirirlər və bölüşdürürlər. Ya əmir, ya xəlifə, ya sərkərdə onu bölüşdürür və kiməsə cariyə düşür. Aydındır? Və sonra o cariyə onun şəxsi mülküdür. Ona görə səhabələr heç vaxt istəməzdilər ki, kənizlərdən uşaqları olsun. Niyə görə? Çünki onun əgər uşağı olsa, o artıq ölümündən sonra o qadın nə olur? Avtomatik azadlığa çıxır. Niyə görə? Çünki onun yəhsı olur onun uşağı. Çünki orada qul kimdir? Qadındır. Amma onun əri azad insandır. Və onun dünyaya gətirdiyi uşaq da kimə tabidir? Atasına. Yəni, həmən kənizin ağasına. Aydındır. Yəni, atası azaddırsa, e, kəniz quldursa, oradan dünyaya gən yəni, uşaq avtomatik kimə tabi olur? Anası, atasına. Və bu da, demək deyik, şəriətdə uşaqlar kimə baxır? Ataya. Yəni, ona görə Deyirlər ki, heyvanlar anadan yetim qalır. İnsanlar kimdən yetim qalır? <gülüyor> Atasızdan. <gülüyor> Hətta e, bilməyəm, Azərbaycan qanında belə şey var. Yəni, bizim vaxtımızda əsas yetim götürülürdür atası olmayana. Sonra biz orada yetimlərdik ki, sırf yetim var idi, atasız yetim var idi. Yəni, xulas o ki, e, uşaq tabi edir atasına. Və o da, bu da o deməkdir ki, deməkli, onun atası nədir? Azad adamdır. O, dünya, yəni uşaq, avtomatik tabi olur kimi atasının oğlu azad insan. O uşaq azaddır. O kəniz nədir? Quldur. Deməli o uşaq o kənizin nəyi idi? Ağasıdır. Həccin bir mənası bu demək idi. İkinci mənası isə bəzi e, şərhçilərin mənasına e, təfsirinə görədirsə mənası o demək ki, dil kafir dövlətlərindən fətlə zamanı qadınlar, uşaqlar götürülür və e, biri birinə qız uşağı çatır. Ki, necə deyirlər? gul kimi. Bax bu qız uşağın artıq e, böyüdür və sonra onu boş e, azad eləyir. Sonra is ondan evlənir və sonra bu qız uşağı gedir bazardan öz anasını alır. Bilmirəmcə ona öz anasıdır. Və gətir evində nə edir? İşlədir. Nəticə nə olur? Deyir e, qul, öz ağası nə edir? Doğur. Çünki bu onu doğur o da gətir baxı dünyaya öz qızını azad eləyiblər, amma anası nədir? Anası qöldür. Anasını alır, gətir evində işlədir. Bu ikinci təfsirdir. Və bəzi təfsirçilərin rəyinə görə isə deyirlər ki, bu necə İbn Həcəzə rəhməhullah gətirir, bir valideynin yüzünə ağ olmaq deməkdir. Yəni övlad atasin anasının elə rəftar edir ki, elə bil ki, o anası yox, uşaq anasını dünyaya gətirib. Hansı ki, bu günlərdə nədir? Bizimdə daha çox rast gəlir aydındır. bu da e, bəzi alimlərin rəyinə görə Heç də uzaq deyək ki, bütün bu mənalar hamısına şamildir. Qeyd elədiyimiz hər, hər üç məna bu hədisin təfsilində şamil ola bilər. Hansı ki, onları biz həqiqətdə də görürük. Çünki keçmişlərdə bu şeylərə rast gəlmişik. Qul azad eləmək, anasını alır, işələr verir və s. Və bu günlərdə biz övladın ata, anası ilə davranışı nəyini görürük. Görürük ki, elə davranış atasının anası ilə elə bil ki, anasının atasını bu dünyaya gətirib. Aydın elə bir ki, bunun quludur, ya bunun uşağıdır və bu da ən böyük günahlardan biridir. Hansı ki, Peyğəmbə s.v. bir neçə hədislərdə bu cür e, müamələni, valideyn e, bula, müamələsi neyiniyib? Şiddətləndirib, ağır bir e, şiddətlə ilə yəni, bunu buyuruq. Hansı ki, hətta anası kafir olsa da belə, kafir olsa da belə, müşrik olsa da belə, həm ki, Peyəmiz biri e, hicrət eləyəndən sonra anası müşrik kimi qalırda və sonra o anasının, e, anası on yana ziyarət Və o anasını Peyğələmsəm yatağında otusturmur. Yəni, pis, sərt davranır və Peyğələmsəm deyir ki, bəs nə vədər eləyədir ki, sən öz anınla o cür şiddətli davranasan. Baxmayaraq ki, o cür müşrik olsadır belə, o anı haqqını inir, yerində qalır. Çünki bəzi hallarda görürsən, bəzi qardaşlar soruşur ki, anadı, atadı, uşaqlanı dünyaya gətiriblər, amma heç ona baxıb eləmiyiblər, onun nə haqq qalıb üstündə? Nə haqq qalacaq, ana ataq q Yəni, yenə də nə olur olsun, onu dünyaya gətən səhəbkələr kimdir? O anası, o tasansı ki, biz Quran və sünnədə anı-ata müamiləsinin necə gözəl olmasını biz rast gəlir. Hansı ki, ayədə Allah sonra deyir ki, uffin. Onlar uf belə demək. Yəni, uf ən xırda sözdür. Yəni, iki hərəfdir. Uf bir dəfə. Amma mənası nə deməkdir? Yəni, deyir, səni valideynin ya aton Yanın ya ya səni arası göndərir. Və sən gedə-gedəsən, of, uf, ufullayırsan. Amma gedirsən, elə deyirsən, yenə neynisən? Ufullayırsan. Bax, Allah səndən deyir ki, balanı uf ufu belə demə. Yəni görün, Quran və Sünnədə hansı peyğəmbərsə məhəssədə qürbə cənnət anaların ayağı altındadır. Və bir də hissə belə salam gəlir deyir ki, "Ya Rasulullah, səhabələrdən biri, yəni dünyasını dəyişir, yəni ölüm ayağındadır. Və peyğəmbərsəm iki nəfər göndəririk ki, ona kəlməyə şahadət edicisiniz." Və gəli ilə bu demir deyir o, deyə bilmir. Onda pensamici gedmə onun nəyə var çağırın. Dil onun bir dan anası var. Anasını çağırdılar, direy falan gəz, bəs biz tongal qalib, sənin övladını atmalıq ora. Deyir, niyə? Deyir, bəs onsa sən üzü ağ oğlu və yox sən onsa onu bağışamırsan. O yer onun oddadır. Anası deyir ki, "Xeyr, xeyr, halallıq verərəm." Və deyir, səbəb nədir? Deyir, səbəb odur ki, mənim oğlumdur gecələr o namaz qılan, günlərdə günüzə oruç tutandır. Amma deyir ki, öz həyat yoldaşı məndən nə eləyir? Məndən çox istəyir. Yəni, heç bir problem yoxdur bu adamda, sadəsə deyir, ə, öz yoldaşını məndən çox sil və sonra isə fərin salam deyir ki, yaxşı onda tongal qaləq, buna ataq, bəzi rivayətdə gəlib ki, yəni bunun yeri onusuz da otdadır, bir neçə ləfislədə gəlib və onda qadını xeyriq, halalıq verəm, halalıq verəm və gedirlər kəlmeşədə deyir və uşaq həmən isabə edir dünyasını dəyişir. Bu da onu göstərir ki, İslamda ana ata məqamı çox yüksək məqamdır. Yəni bizim, e, necə deyərlər, səhvimiz ondadır ki, biz, e, görürsən, valideyn ya hidayət olmur, ya haqqı qəbul edə bilmir. Ən çox da aslında bizim onlarla olan davranışımızdan. Görürsən ki, bir az İslama insan təzə gələndə, bir az e, dəyişət imanını gedir və heç səyədə fikir eləmir, sağ-sola fikir eləmir. Belə hallara da anasının, atasının dəvəti düşür. Həmən periodda öz atanasının dəvət düşür. O qədər sərt mövqədən çıxış eləyir ki, görürsən ki, Atanası artıq sonradan da bunun bu da hərəkətinə yönəyirlər. İslamı da qəbul eləmirlər. Yəni, hər dilə ilə bu eləndisidir, bu, bu eləndisidir. Amma şək yordur ki, ilk vaxtdan yəni, biz dəvətimizdə Quran və sünnəyə rəayət eləsək deyik, düzünü Allah bilir, bəlkə həqiqətində Allah onlara e, hidayət verərdi. Yəni, səbəb olardıq biz. Və hər bir halda, yəni, Quran və sünnədə yəni, bu mövzudə atana mövzusunda çox gön Və təfsirlərində çox gözəl sözlər yazılır və eyni zamanda ə, hədislərdə çox gözəl açıqlanır və sərəflərdən bu barədə misallar çəkilib. Nədə ki, e, İbn Ömər, Peynəsəm deyir, deyir anamı deyir e, və yaxud da ki, bəzi rivayətə gəlir ki, İbn Ömərdən soruşurlar. Deyir ki, mən anamı belə malıb kəbəni tavaf eləsəm, yəni onun haqqını verəm, yoxsa yox, dedi, sən deyir, yetdi də və tavaf eləsən də belə, anan səni dünyanın gətirəndə o verdiyi ağrının bir hissəs Yəni, bu da onun göstərəcəkdən də Valideyn haqqı İslamda ən böyük yəni haqqlardan biridir. Hansı ki, Allah Subhanallah quran Kərimdə e, şirkdən sonra Allah Valideyni eləyir, Valideynin haqqını göstərir. Şirkdən çəkindirir və dərhal eləyir, e, Valideynin haqqını orada işarə edir ki, insan yəni, o cür ehtiram yanaşma atanasına. Və sonra isə e, Peyyəm ikinci alamətdən buyurur ki, bu ən saral hufat al urat al ki e, çoban otaranlar ayağında həqqab olmayan yəni ayağı yalın bir çobanlar e, yəni külfət basmış bir ailə görəsən ki bir-birinə nə edirlər uca binalar tikməkdə yarışırlar bu da onu göstərir ki həqiqətən də e, bu qiyamətin əlamətlərindəndir şey görsən ki ə e, ehtiyac olmadığı halda görəsən uzun-uzun binalar və, və yax hansı ki e, bəzi sələflər də görəsən bundan çəkindiriblər. Yəni ehtiyac olmadığı halda o binaları elə ucaltmağı, yəni sələflər necə deyirlər şiddətləndiriblər. Bu həm Ömər ibn Əbduləzizdən, həm başqa Tabiinləndə sahabelərin e, Ömər radiyullahdan Abla ibn Mehsuddan başqa sahabelərdən bu gəlib ki onlar insanları çəkindirərdilər uca-uca mərtəbələr Və bu da onu göstərir ki, əgər çobanlar ayağı yalın, yəni bi savad insanlar, yəni artıq vəsifədə, hakimiyyətdə olduqlarını göstərirlər, göstərilir bu hadisə. Və bu da onu göstərir ki, həmin iş, həmin əmir öz ə, necə deyirlər, yiyəsinə həvalə olunmayıb. Və bir həcə də peyğəmbərdən soruşurlar ki, qiyamət saatına nə vaxt olacaq? Deyir, o zaman ki işlər Yəni insanların üzərinə rəhbərlik, onlara aid olmayanların üzərinə həvalə olunsa, bir artıq dil bu vaxtı, yəni qiyamət gözə. Və bu hallara bir çox rast gəliş ki, görürsən ki, e, aidiyyəti olmayanlar və ya da ki, o işlə bacarmayan və ya necə insanların qeydən qalmayanlar, yəni o cür mövqelərdədilər ki, bu da artıq yəni qiyamət saatı haqqında, yəni xəbər verir. Və sonra isə Peyğəmbər sallalləm Cəbrayilə bu cür e, sualları, bu cür cavablandırdıqdan sonra Cəbrayil, yəni çönüb gedir. Cəbrayil çönüb gedir və sonra səhabələr, yəni, bir müddət, yəni bu təəccüblü halda da qalırlar. Yəni bu şəxs şodur ki, həqiqətən də təəccübləndiyi haldır ki, biri gəlsin, cəmiətin içində sual keçin, soruşsan, cavab verəsən, sizin ki, düz dedin. Yəni bu həqiqətən təəccübləndiyinizdir. Amma yenə də bu səhabələrin, yəni ədəb-əxlaqın göstərir ki, Peyğambər s.ə.v danışmadan, heç vaxt heç sənə Hətta bu, necə deyərlər, hətta bilisək ilə də cavabın belə, o Peyğambər onlardan soğuşanda deyirlər ki, Allah və Rasulü bilir. Yəni, əmri, həmən işi kimi yönəldərdilər, yəni Peyğambər s.ə.və və sonra Peyğambər s.ə.v görür ki, bəli, bu sahabilər artıq yəni, elə bir halda ıı, donub, çaşqınlıqdadırlar dedi ki: "Ya Ömər, sən bilisən mi bu gələn, bu sorsan kim idi?" Və ə, Ömər ona dedi ki: "Allah və Rasulu bilir." Və pensa ki: "Həqiqətən o Cəbrail idi, gəlmişdi sizə, yəni dininizi öyrətsin. Yəni əslində ə, dininizi öyrətsin, yəni vacibətləri, rukunları, usulları öyrətsin. Belə isə həmin dinin içində bütün əməllər, başqa-başqa vəzifətlər də var ki, onlar demək bu hədisdə qeyd olunmub. Və dediyimiz kimi, onlar da tabi edinəyə, bu üsullara. Əgər biz, e, deyiləcək, İslam 5 ərkən üzərindədir və iman 6 ərkən varsa, məqər bu o deməkdir ki, valideynə itaət vazib deyil, yoxsa camat namazı qılmaq vazibdir, sonra işlikdən çəkinmək vazib deyil və eləxə və s. Yəni, bu onu göstərir ki, yəni, həyətdəndə vazibətlər çoxdur, dediyimiz kimi, çünki bütün bu əməllər Hamısı imana aiddir, hamısı islama aiddir və bu hədistə həqiqdən də bir neçə faydalar var. Yəni, faydalardan qabaq onu qeyd edir ki, bu iman və İslam məsələsi, e, bəzi sələflər bunları ayırırlar və bəzi sələflər də bunları eləyirlər, ikisini bir şey sahibar. Amma şəkdə ki, Peyğəmbə s.ə.v. bu hədistə ikisini də ayırır, yəni islamı 5-i. Is ərkan kimi zahir əməllərlə göstərir və imanı isə altı ərkan və qəlblə bağlı göstərir və bu da o deməkdir ki, sələflər bu iki İslam və iman məsələsini bəz necə ibn Teymiyyə rəhməlla cəmləyir. Deyir, əgər onlar dey birləşsələr, İslam, iman bir yerdə gəlsə, İslam nədir? İslam 5 ərkandır. İman nədir? İman 6 ərkandır. Aydındır? Yox, əgər dey ikisindən biri gələrsə, İslam gəlirsə, İslamın içinə daxilinə iman da. Və iman ayrıca gəlirsə, İslam da nədir? İslam da həmin imanın daxilində olmuşdur. Necə hədislərdə qeyd olundu kimi, deyir: "Ey Rəsulullah, ən yaxşı İslam hansıdır?" deyir Allah, iman edəsən və s. və, və bəzən hədisdə gəlir ki, hansı imanda həfzəlidir? Din namaz qılasan, oruçdan cihad edəsən və s. və s." Yəni peyğəmbərəm İslam deyəndə iman da ora elir və iman deyəndə İslam da nə eləyir? Yəni ora elir. Və dediyimiz kimi hədisdə əlbətən də çox böyük yəni faydaları var. Hansı ki İbn Teymiyyə rəhməhullah, yəni bu hədisdən 100-dən çox fayda çıxarıb. Yəni ayrıca o kitabça halında çap olunub. Çox gözəl yəni faydaları var. İnşallah bir neçəsini xatırlayaq ki, əvvəla bu hədis sahabelərin elmə hərisliyini göstərir. Hansı ki sahabelər e, Peyğəmbər s.ə. ətrafından, yəni yayınmazlar. Hətta onlar işləri, gücləri olsa da belə öz e, növbədə olanlarından birini göndərərdilər ki, onlar da işləyərdilər, bir bir-birilə danışsınlar ki, heç kim elmdən geri qalmasın. Yəni, həm işləyərdilər, həm də nəyini yərdilər, elmin danışı gedərdilər. Və həmisində e, hədisin faydalanı biri odur ki, yəni sahabələr bir-birlərini yaxşı tanıyırdılar. <coughs> yəni, bu da onu göstərir ki, Onların arasında olan qardaşlıq rəmzi həqiqi qardaşlıq rəmzi idi. Yəni onlar məsciddə bir qardaşını görməsəydi, başını çöndürüb çıxıb getməzdilər. Yəni öyrənədilər, soruşulsa elə də şey, hardadır, nə diniz edir, bəlkəm xəstədir, bəlkəm libası yoxdur, bəlkəm bu adamın qida ehtiyacı var, gücü çatmır, bəlkə xəstədir və ilə məsələ nə qədər istəsən, onlar o cür ə, hallarla öz qardaşlarını, yəni tək etməzdilər. Hansı bu Ə, çox təəssüfləndiyici hallarda görürsən ki, cümədən çıxanda və başqa-başa yığıncaqlı yerdən çıxanda görürsən ki, ancaq bir-birimizi tanıdığımıza salam veririk. Ama biz hamımız qardaşıq, yəni mənim sənə salam vermişsən, mənim salam verməyən heç zəni o ki, biz qoxumuq. Biz hamımız qardaşıq. Əlbis hamımız qardaşıqsa, bir Allahın dini altında, pensamın yolunun ət, ə, ətrafında birləşmişsə, onda o salamı biz təsir birimizə deyil, qıraq adama da verməliyik. Niyə görə? Çünki axı, o da bizim qardaşımızdır. Sənə mənim aramda nə haq varsa, eyni zamanda onunla da bizim aramızda o cür haqla verir. Aydındır. Bu çox təssübləndəcə halıdır ki, hətta bayram namazına da buna şahid olsan ki, təkdür görəsən, kimsə tanımadan salam versin, ham axtarı ki, tanıdığı olsun. Bu da, necə deyərlə, çox aznazaqlı hallardan biridir. Ancaq sahabilədə isə bunun nəhisi nə idi? Yəni gör, Ömər Radiyalanu hətta bütün sahabilərinin adından səkinmədən deyir ki, onu bizim aramızdan heç kim tanımırdı. Yəni, gör, o necə edilər ki, bir bilən necə tanıdırlar ki, biri hamısının yerinə də cavab verə bilir ki, bəli, bunu heç kim tanımır. Aydındır. Və bu da bizim müqayisə eləyəndə görürsən ki, çox naqiz bizim azıncaqa halımız var ki, biz yalnız-yalnız tanıdıqlarımıza, yəni, salam verib, salamını alıb, və ya ki, yardım olsa da belə, köməli olsa da belə, Çalışır ki, axtaraq, ən fağırımızı, ən imkansızını çağırır ki, çalışır ki, hər öz ətrafında, necədir, bugünkü söylənəcək, necə, hər öz qurqunda olan kimisə kömək eləyəsin. Bu da, necə deyirlər, çox aznazaqlı yan hallardan biridir. Və həmçində hədisinin faydalanan biri odur ki, elm tələb eləyən, ə, elm tələb eləyən və hətta sual verən insan gəlib öz şeyhi ilə üzbəz otura bilər, hansı ki, Cəburay a.s. da, Gəlir Peygamber Səhsan ilə yan bayan oturur və əlini də Fəni Salamın dizinin üzərinə qoyur. Və həmsində hədsinin faydalarından biri odur ki, əgər bir kəs bir sualın cavabını bilirsə və öz yanındakılarına öyrətmək istəyirsə, çünki bilir ki, onun elmi azdır, bu disə kimsə ondan qəbul eləməyəcək, o təlim, öyrətmək məqsədi ilə gəlir bilən adamdan o sualı soruşa bilər ki, o bilən adam o cavabı verəndə cavabı ham eşitsin. Aydındır ki, hamı eşsindir ki, hətta onlar üçün də yəni, fayda olsun. Və həmizin hədisinin faydalanan biri bilir ki, e, Peyğəmbərsən burada İslamı zahiri əməllərlə göstərdi. Yəni, kəlmə-i şəhədət, namaz, oruc, həd, zəkat, bunların hamısı zahiri əməllərlədir. Və e, iman məsəlində isə yalnız və yalnız qəlblə bağlı olan yəni, əməlləri göstərir. Aydındır ki, Və bu da onu göstərir ki, bu hədisdə məsələn faydalanan biri odur ki, iman bir hissə deyil. İman hissələdən, şöbələdən ibarətdir ki, hansı ki, bu hədisdə Peyğəmbə s.ə.v. imanın altı şöbəsini qeyd edilir. Aydındır, altı şöbə mühüm əqdə məsələlərindən biri budur ki, Peyğəmbə burada e, altı imanın ərkandan yəni danışır. Sonra hədisin növbəti faydalanan biri də budur ki, ehsan məsələdir dairəsi ən qısa, ən balaca dairədir. Yəni, nə deməkdir? Yəni, hər bir mühsin, yəni ihsan təbəqəsində olan insan həm mümin, həm də nədir? Müsəlmandır. Və hər bir mümin dairəsində olan insan, mühsin deyil, ancaq nədir? Müsəlmandır. Və hər bir müsəlman mühsin və mümin dairəsi nədir? Deyil. Yəni, ən geniş dairə hansıdır? Müsəlman dairə hansı ki, fəhəm insan buyurub ki, Kəlmə-i şəhadəti o insan nə olur? Malını, canını, qanını qormuş olur və bu da onu göstərir ki, e, İslama ilk giriş kəlmə-i şəhadətlə başlayır. Və sonra isə həqiq müsəlmanı olmur o insan, hətta qalan əykanları yerinə yetirməyinə qədər. Və həmçində burada e, qeyd elədiyimiz kimi faydalardan biri budur ki, e, əhsanın neçə mərtəbəsi var? İki, hansı ki, birinci, ikinci nədir? Üstündür. Və həmçində faydalanan biri budur ki, insan təşkilikdə, qıraq yerdə, vətəndən qıraq yerdə fərqi yoxdur. Harada olur olsun, ə, bir asili eləmək istəsə, kimdən qoxsun? Allah Subhanədən qoxsun. Yəni, o insan, bilsin ki, onu görən kimdir? Rəbbidir. Və həmçində ə, bu hədislə Allah Subhanədə alanın görmək sifətindən, Peynisa Allahın ki, Deyə ki, əgər sən onu görməsən bilgi ki, o səni yəni görür. Və həmçinin də hədçinin faydalarından biri budur ki, e, Peyğəmbər s.ə.q. qiyamətin alamətləri haqqında xəbər verir. Hansı ki, düzdür Peyğəmbər s.ə.q. özünün Peyğəmbər olması ilə artıq qiyamətin alaməti başlamışdır və şək edir Peyğəmbər s.ə.q. qiyamətin alamətlərindən, böyük və kiçik alamətlərindən qeyd edib. Vəhşək görür ki, böyük alamətlər hələ ki, yəni, gəlməyib. Çünki onlar biri gəlsə, qalan da zəncirvari, yəni, bir ipdən dağılmış e, mirvarilər kimidir o alamətlər. Ancaq kişi alamətlər isə çoxdansı ki, bəzi alimlərin rəyinə görə də demək olar ki, bütün kişi alamətlər nədir? Yəni, artıq tamamlanıb. Və həmsində, dediyimiz kimi, hədsin faydalanan biri budur ki, əhəm e, Cariyələrin, kəndizlərin cəlb olması artıq İslam fətlərinin, yəni çoxalılması deməkdir ki, şək yoxdur ki, hamın bilir ki, bütün İslam xəlifəliyinin, axıncı xəlifəliyi olan Osmanlı xəlifəsinin dövründə demək olar ki, İslam çox geniş bir torpaqları ahat eləmişdir. Haradasa 2 milyondan yuxarı kvadr kilometr ərazini ahat eləyirdi Osmanlı xəlifəliyi və şək yoxdur ki, O da İslamın artıq ə, ən yüksək yəni, ə, dərəcədə olduğunu göstərdi. Çünki cihadlar nə vaxt olur? Nə vaxt ki, İslamlar, İslamda olan müsəlmanlar İslam dövlətdə güclənən vaxtdır. Aydındır və bu onu göstərək ki, həmən o vaxtlar, yəni, İslamın ən güclü olan vaxtlarıdır ki, yəni, bütün dünyanı öz dizlərin altında fəth eləmişdilər. Yani bütün dünyanı demə olaşı ki, Avropaya kimi, yəni İspaniya kimi, yani ne nə qoydu desen, desən, yəni bu günün özündə olmasa da belə görürsən ki, artık İslam bütün nədir? Bütün dünyaya yayılıb. Yəni elə bir e, o gündə qeyd elədilər ki, Təhcən gil tərəfin özündə 2000-dən yuxarı məscid var ən böyük dəyən yəni, Azərbaycan 200 neçə məscid bu təkcə digil, tən özündə 2000-dən yuxarı məscid var. İlk məscid də 1909-1911-ci ildə tikilib. Yəni görən böydə, yəni İslam yəni dünya yəni yayılıb. Bəşək gördü ki, bu hədis yəni hər faydalı hədislərdən biridir və inşallah dərsimiz yəni bununla bitirək və düzün Allah bilir, vasal Əli Məhəddinin oğlu Əli Məhəmməd və gələndəsin inşallah 3-cü üç, həftə inşallah izni ilə yəni başlayalım. inşallah.